Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu moi siguran La Europa FM. Doamnelor și domnilor, în această dimineață autoritățile din Sibiu au închis centrul orașului din cauza apariției unui urs sălbatic. După o hăituială ce a durat mai bine de o oră și în care s-a încercat tranquilizarea animalului, ursul a fost împușcat mortal. Bineînțeles că evenimentul în sine este unul dramatic, dar... Pe rețelele de socializare s-a declanșat un soi de isterie așa după aceea. Eu vă spun că mă uit pe cont, doar pe contul meu, numai pe anunțul pe care eu l-am dat ca și alți jurnaliști după apelul făcut de Poliția Sibiu de a alerta pe orice cale populația să evite zona centrală a Sibiului. În momentul ăsta sunt vreo 150 de comentarii. Lumea s-a enervat că nu au reușit să tranquilizeze ursul și, într-adevăr, nu are cum să nu spară rău, dar de aici până la construi teoria ale conspirații cu vânători care au dus ursul în centrul Sibiului, eventual l-au mai urcat și pe acoperiș ca să-l filmeze televiziunile și să determine astfel autoritățile să majoreze cotele de vânătoare la urs, E totuși cale lungă. Nu zic că e imposibil, că nu mă pricep la zoologie sau la uh, vânătoare, dar mi se pare așa de bun, simț totuși să fim mai reticenți la genul ăsta de scenarii. Unii propun chiar marșuri și mitinguri împotriva cotelor de vânătoare, ceea ce, sincer să vă spun, nu sunt sigur nici eu că n-ar fi o idee chiar bună sau că n-ar fi foarte proastă, să zic așa. De aceea o să vă întreb pe dumneavoastră cel mai bine. Vedeți paradoxul nației noastre este că deși educația asta ecologistă de masă e destul de precară, așa, în general, avându nației în această direcție, uneori devine prostesc. Mă iertați că folosesc astfel de termeni. Am văzut că pe unii deranjează, dar o să mă explic. Săptămâna trecută, numai târziu de săptămâna trecută, la fel pe rețele circulau o fotografie cu niște turiști pe transfăgărășan care își făceau selfie cu niște urși în background. Adică la câțiva metri, mă înțelegeți noastră. Um, eu zic că turiștii respectivi erau destul de inconștienți, așa pentru că lor nu le-a trecut prin cap faptul că sunt la câteva secunde de moarte. Sunt, altfel sunt convins că ei, oamenii sunt foarte ecologiști și că n-ar suporta, de exemplu, să facem o șosea printr-un parc natural, dar probabil n-au de asemenea idee că Transfăgărșanul este o astfel de șosea care acum 40 de ani, când a fost făcută, chiar a creat multe probleme urșilor, iar urșii au creat probleme oamenilor care au intrat pe șoseaua respectivă. Mai mult atunci decât acum, să știți. Nu era presa de acum, dar eu știu din poveștile tatălui meu, în legătură cu urșii pe Transfăgărășan. Că veni vorba de drumuri și ca să extindem această dezbatere care e una serioasă, să știți, să vă mai spun că deși probabil lucrările la autostrada Timișoara-Deva sunt extrem de avansate și se vor încheia în câteva luni de -aici încolo, probabil la primăvară, nu vom avea o autostradă neîntreruptă între Timișoara și Deva până în 2020. Asta pentru că acordul de mediu a impus o soluție încă nelicitată. În toamna asta se face licitația, nimeni n-a avut curaj, că e vorba de niște sute de milioane de euro în plus. Aceea de a construi mai multe tunele lungi de câțiva kilometri pe sub zona respectivă care este arie protejată. Iată, acesta este un preț corect al ecologismului nostru. Iar eu nu zic că e mic sau mare. Vă întrebeți asta doar atât. Ce ați făcut în această dimineață cu ursul de la Sibiu? La modul foarte serios. În acest context, bineînțeles, și ăsta e un kick-off... O lovitură de începere pentru dezbateri în legătură cu ecologia neamului. Dacă dumneavoastră erați coordonatorul dispo dispozitivului de urgență în această dimineață în centrul Sibiului, ce decizie ați fi luat? Împușcați ursul sau nu? Hm? Ce spuneți? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în, dis în discuție. Bună ziua, Florin! Bună ziua! Dați în ce radio și vă ascultăm. Uh, Hai, că l-am dat. Uh... Deci dacă eram șef la lucrarea asta cu umorarea ursului, nu-l omoram. Dar? Pentru că de fiecare dată când apare un pericol într-un oraș, toată lumea se duce unde? La vânător. Donle, eu ești era ora alta. 8 dimineață, erau străziri pline de copii care se duceau la școală. Era plin de echipaje de poliție și de jandarmi, așa ați spus. Păi da, și asta, dar și de și copii de care nu? se duceau la de școală. de ce au rezolvat ei problema? De ce a trebuit să apeleze la un vânător? Nu. E, execuția, propriu-zisă, ca și tentativa Așa? de tranquilizare, a făcut-o veterinarul de la grădina zoologică din Sibiu. Da, atenție, acela a fost un executant. Nu înțeles. Eventual da. un consultant, cel mult. Toată lumea pe internet bate tot în acum. Da, asta am spus și eu. Da, băi, și... Bun. Da. Haideți să renunțăm la vânători, deși e meseria foarte veche. Deci de că ce mai vă întreb ce faceți decât... cu ursul, și dumneavoastră ziceți să împușcăm vânătorul? Dacă nu, am Să renunțăm bine. la vânători. Nu, renunțăm la ei de tot interzicem -o vânătoarea? Să interzicem că Să aveți urși în toate orașele de România, în mijlocul lor. Dumneavoastră sunteți vânător? Da, eu sunt vânător, domnule. A, ah, da. ok. Deci dumneavoastră a sunat acum ca să spuneți că ce? Că ursul trebuia împușcat? Nu, nu trebuia împușcat. Trebuia tranquilizat, Noastră... pur și simplu. Era prea mică. Păi nu înțelegeți că s-a încercat tranquilizarea? Și de ce n-a reușit? Păi nu știu, dar eu pot să vă spun că am doi câini carpatini, cu cățeau am în fiecare an probleme că nu vrea să stea la vaccin și de fiecare dată o tranquilizez. Și deși eu o tranquilizez, tot mă mușcă. Mai cabețivi, așa mă înțelegeți? Adică supraviețuiesc da. de fiecare dată. Dar cu tranquilizantele e o chestie, na, destul de relativă. C A de acolo și gata. Nu mai era, nu mai era nicio problemă, da? Dar... Deci toată discuția de la veterinar a plecat chiar către, către vânători. Am asta, înțeles. Câți asta Florin, înțeles. câți urși ați împușcat la viața noastră? Nu am cu uh, Îmi Am cu orice altceva, dar nu urs. Pentru că ați văzut vreodată o labă de urs, uh, fără blană pe ea? Nu. Nu. Vă spun eu, arată ca o mână de om. Deci ăsta e motivul pentru care nu împuși niciodată. Dar... Uh, Mă rog, sunt alții care o fac, să fie sănătoși Trebuie redus un pic și populația asta de urs Părerea mea ar fi mai bine să-i vândă direct Dar probabil că sunt alte interese aici Să-i vândă vii? Da, vii, da Sunt multe țări care vor să-și populeze pădurile Ok, interesant, vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Adrian, bună ziua Bună ziua, salut, ziua. Vă ascultăm Discuția uh, e una grea, adică dacă vă impresia că facem mișto la România în direct, v-ați și de această dată. No, no, Discuția e facem. grea. Așa. Nu facem mișto. În primul rând, decizia o e în funcție de, ce... de gravitatea situației. Dacă sunt copii în preajma ursului, logic, îi împuși împu împu împu împu ursul. Nu, nu, nu, nu, stați, stați. Deci, dumneavoastră, de simplificați foarte mult problema. Ursul era în piața... Uh, păi da, o, simplific pentru că e mai importantă viața omului. Era în centrul Alo. orașului. Deci eu am văzut imaginile pe internet. Ursul a ajuns pe acoperiș, la un moment dat era să cadă. În partea asta presa era izolată de niște polițiști, deși nu știu polițiștii dacă sunt antrenați în lupta cu Ursul, iar în partea alta era o... Stradă liberă pe unde ursul putea să scape, adică e foarte greu de controlat o astfel de situație. Corect și cred că omul care se ocupa de situația respectivă a avut niște decizii grele de luat, dar problema se pune altfel. În primul rând, veterinarul respectiv nu cred că e vreun om antrenat să tragă la tinte după urși. Probabil că nu era John Wayne acolo, într-adevăr. Exact, în, în al doilea rând, în fiecare an vedem situații de genul, în Brașov, în Sibiu, urși pe aici și urși pe acolo. Cel mai des ceau banii cad victime. Așa este, dar cel mai des ceau banii sunt cei care cad victime. Da. De ce nu fac autoritățile exerciții de genul ăsta? Exerciții cu ce? Pentru situații de genul ăsta. Ne adică atacă ursul. Ori... Căi intră ursul în oraș, de exemplu. Nu se știe niciodată. Avem atâtea orașe la munte. În brașov, ce mai des. Au post. Deci exerciții se fac pe caz real în brașov, de voie de nevoie. Știi, nu? Oare ce fac cum trebuie, o să nu. Nu, grumesc. E vorba de urși gunoieri, care tot mai acum. mai Aia rar. știu, știu, dar și eu ea poate să pună în pericol viața unui om. Adrian, nu sau cred un că puneți problema într-un mod serios. Autoritățile noastre nu fac exerciții de cutremure. Și dumneavoastră vreți da. să de incendii, și dumneavoastră vreți să facem. Păi, cu da, dar de aici trebuie să începem de jos, să începem să ne pregătim pentru toate situațiile astea. Bă dați seama că e greu, în momentul în care trezești cu un urș și un oraș, toată lumea e în alertă, toată lumea e panicată, nu mai știi ce, care, unde să faci. Da. Și da, consider că decizia probabil că a fost cea mai bună. Decât să pui viața unui om în pericol, mai bine. Animal. Exact. V Vă mulțumesc pentru telefon, 037206959. Bună ziua Alin. Bună ziua! Nu uitați, discuția este despre educația ecologică a, sau ecologistă, cum e corect victore, a neamului nostru, a populației în general, care e con ușor contradictorie, mi se pare mie. Nu, nu e contradictorie deloc. Eu o să recunosc din prima, sunt vânător de 11 ani da. și chiar în zilele astea observ că e o mare presiune pe vânătoare, nu înțeleg de ce. Categorii... Vă spun eu de ce, pentru că s-a dovedit că raportul ăla privind cotele de vânătoare e făcut așa, cam după ureche și destul de ciudat. Se face Am investigație înțeles... în legătură cu el. Am înțeles, se face investigație. Cine ar trebui să participe dacă nu vânătorii? De niște oameni care sunt mai puțin interesați financiar de împușcarea urșilor. A, ONG-urile, sunt. înțeleg. Și ONG-urile. Ce, ONG-istii sunt uh, lupi sau râși, sau De ce nu vă plac A, ong -stii? Eu asta cred. nu îmi plac pentru că, spun, niște interese, vor să cheltuie niște bani, total aiurea. Se poate, dar și dumneavoastră la fel. Puteți fi suspectați de astfel de interese, deci dacă sunteți împreună la o masă, să întâlnesc interesele și poate rezultă ceva bun. Asta ar fi cel mai bine. Nu s-a spus aici că împușcarea unui urs în condiții legale costă de la 5.000 de euro în sus. În da. primul rând, în cazul de fată, deci pe cazul de fată, pe speta de fată, vânătorul a greșit foarte tare. Nu știu de ce au chemat vânătorul, pentru că el nu e autorizat să facă uz de armă în oraș. Din ce știu eu, am fost un veterinar. Dacă nu știu bine să mă corectați, nu, nu a fost un vânător, sau dacă era veterinar, poți să da și permis de vânătoare. Așa. Deci, în oraș, automat, el a căzut în incidența legii, se... și am înțeles că i s-a făcut deja dosar penal. Ca tras cu arma în oraș? Exact. Eu nu am această informație, o luăm cu titlul de inventar. Cum? Dacă acolo spune băla de la ISU sau cine coordonează dispozitivul, împușcă ursul, după aia se face și dosar penal? Exact. Dom'le, se, face o, se armă. face o cercetare. Se face o cercetare, asta nu înseamnă că va fi urmărit penal. Păi cum, dacă a folosit arma cum în oraș? Exact asta s-a întâmplat. O să-i se facă dosar la singurii care puteau să folosească, să facă uzernă era poliția. No. Problema cursii este că pădurile spuneți. foarte. Așa. Ah, exact așa este. Pădurile te foarte, foarte tare, arelul lor cu a scăzut. În fiecare oraș de munte, de deal, ca să o spun cât mai aer, dar ar trebui ISU să angajeze câte un jandarm sau câte, eu știu, un vânător plătit de la care... asociație, că în fiecare oraș era știut pentru asemenea cazuri care să știe să gestionezi un asemenea caz. În de Jandarmi au și negociatori, să știți. Adică dacă nu încercăm mai bine o negociere. Cea mai bună ar fi soluția, dar cazurile care sunt aici, cazurile, cazul care s-a întâmplat, o să se petreacă din ce în ce mai tare. Pentru că? Pentru că nu se acordă cotele de împușcă. Asta într-adevăr și vânătorii fac, adevărul este undeva la mijloc. Cotele pentru vânătoare la urs. Se acordă pentru urși de selecție, adică urși micitei și urșii care nu pot fi remutați, remutați niște urși mici, iar noi, vânătorii sau asociațiile multe dintre ele, le vând la străini pentru urși de trofeu. Urși foarte mari care sunt în pădure, nu sunt la tomberoane. Asta nu e infracțiune? E, nu, e nu este infracțiune. Cel puțin unul de fals din ce ați povestit dumneavoastră acum, sau n-am înțeles eu bine. Nu, mă a, nu, asta, asta rămâne la atitudinea gestionarului fondului de vânătoare. Cât de mare este ursul și cât eu vă spun ce se, exact ce se practică. Deci cotele astea, exact de astea au fost făcute. Pădurile arealul, fiind din ce în ce mai mic, urși s-au mulțit și se înmulțesc. Exact cum să a întâmplat și cu Delta Dunării, unde vânătoare este oprite de în buni, de, de, de, de 5 ani. Asta, sta, de, de, si, de, densitatea urșilor pe un areal mai mic s-a înmulțit, că bănuiesc Exact, că... exact, exact, exact, exact este foarte adaptabil și, normal urmă, nu în oraș. Deci, cazurile ce s a întâmplat acum la Sibiu o să fie din ce în ce mai dețeles. Deja, deci, Brașov, Ubranu și astea sunt la ordinea zilei. Mm -hmm. Deci, de acum înainte, ar trebui să ne... nu e mai bine să plantăm păduri, de exemplu? Adică, eu merg la cauza asta. expusă de dumneavoastră. Asta ar fi ideal, da? O pădure, ca să ajungă, trebuie peste 20-25 de ani încât să fie regenerată complet, să poată să... Iar o ursul nu merge ori. în pădurea plantată pentru că nu se poate ascunde în ea. Vă mulțumesc oh. foarte mult pentru telefon, Alin. 037 Răzvan, bună ziua! Bună ziua, Măise, Vă din, din Cebiusul. Aș vrea să încercăm să revenim un pic mai mult asupra temei emisiunii, temei emisiunii, pentru că... Educația ecologică. Sau ce ar fi făcut X sau Y, dacă ar fi fost în măsură să ia... Problema în mână, ca să zic așa în din... Da. Eu vreau să spun că am fost La 50 de metri de Prima acțiune, adică Când e, ursul era cocățat pe una Din case Ceea ce se vede și în reportajele De la Digi și Moroc mă televiziune care au fost acolo Poliția era Capie, ca de obicei când Pentru era? că au mers Capie. Erau căpiați. Efectiv, erau căpiați. Probabil că nu se face în școala de poliție chestia asta. cum te descurci cu ursul pe acoperiș. Da, dar în momentul în care zice șeful este la colțul străzii Rimsic-Corzacov cu Valea Mare, tu nu te duci de bezmetic, treci podul bin cu 5 mașini de poliție și te întorci după 10 minute ca să intri pe strada respectivă. Am fost acolo, știu ce vorbește. în orice tare, situație bună. de urgență, astfel de lucruri se produc. Ele sunt luate Bun. în calcul. Eu vreau ca să nu se mai producă. Eu, ca și cetățean, care am fost efectiv la fața locului. încă o dată, până nu o să avem robocapi pe străzile din România, astfel de lucruri nu, se întâmplă. Nu cred, da. că, nu cred că e nevoie de robocapi. E nevoie doar de niște oameni un pic mai responsabili. Primul apel s-a dat la 5 și 20. Acum vin și spun, să știi că treaba cu veterinarul, că nu l-am pușcat veterinarul la ZOO, e declarată de prefect și de la, șeful de la IGP. Eu am văzut imagini dacă vrei, să îți spun pe ce site sau ți l pot trimite. Care-i relevanța? E relevanța este pentru că. Ate am auzit și pe tine acum 5 minute că, că a fost împușcat de veritabil, în de la Zoo. Și a că fost -a împușcat de, trezi... de o persoană autorizată de autorități să împuște ursul? Sau s-a trezit nu. un cauboi pe acolo și pac, pac la jos? Asta nu știu să spun. Eu la locul Ei. execuției nu am fost. Am fost cu 10 minute înainte când, într-adevăr, a plecat sau urcat pe acoperișul și s-a dus spre o zonă industrializată care nu mai e atât de populată în momentul respectiv. Ceea ce vreau să spun este că la o oră am văzut eu interviuri cu șeful IGP și cu prefectul, care a spus foarte... To -a, to -a, toți reportii au întrebat de ce l-ați împușcat și au zis că cel de la ZOO era pe drum. Păi să mă ierte Dumnezeu, ești pe drum de trei ore, tu șeful IPJ, iei pe ăla de la ZOO cu arma în mână și îl ții cu tine în mașină. Asta e o mizerie că ăla era de trei ore pe drum. De la 5 și 20... Ăla la 5 jumate trebuia să fie cu tine în mașină și când vezi ursul, tranquilizezi. Sunt absolut convins că nu au încercat cu niciun fel de tranquilizant. Sunt absolut convins de asta. Dar nu știu și... sigur. Nu știu sigur, dar... În Comunicarea... Că... Comunicarea oficială a fost asta. S-a încercat tranquilizarea, nu s-a reușit, s-a luat decizia omorării ursului. Bun, eu am văzut, repet, pe interviu, luat, cred că poți de... verifica. Deci, Răzvan, da, Introduceți ascult. prea multe supoziții. Unde vreți să ajungeți? Dacă erați dumneavoastră ăla de, -a, de, -a, de la de care coordona dispozitivul de da. securitate acolo, ce decizie luați? Eu la ora 5.20 sau 5.30, când a fost primul, așa, de, primul apel de la 112, l-aș fi luat pe cel de la grădina zoologică, veterinarul cu tranquilizant, cu mine în mașină. Și mă plimbam cu sirena și în momentul în care puteam să dau cu tranquilizantul el, lădeam cu tranquilizantul el. Nu-l las 3 ore. S-a plimbat, sunt pe, sunt, este pe internet. Că pe turnul lui, că prin Piața Mare, că mers... 3 ore, tu nu ești în stare să dai atenție, cu 20 în el. Atenție! Între 5 și... Deci noi cel puțin am primit alerta... Nu mi-l închide pe Răzvan. Noi cel puțin am primit alerta undeva între 7 și 7 și jumătate. Ursul, comunicarea că ursul a fost împușcat a venit la 8 și 20. Da, la 8 și 3 minute eu eram acolo unde am spus că am fost. Bun, deci eu vă, am... eu vă spun în felul următor. Între 5 și 7 e întuneric afară. Bun. Probabil că nu s-a reușit găsirea lui. Au fost niște raportări în sensul ăsta, nu s-a reușit. Dar eu vă întreb așa și vă rog să nu evitați răspunsul la această întrebare, că deja facem, parcă suntem în gata Cristi, facem investigația unei crime aici. Eu vă întreb da, în felul... următor. din punctul meu de vedere. Bun, ok, respect opinia dumneavoastră. Vă întreb pe dumneavoastră dacă la ora 8, a, având în vedere situația, inclusiv faptul că erau străzile pline de copii care mergeau la școală și că era, deci, controlul zonei în care se află ursul era destul de precar. ce decizie ați luat? Eu am spus mai devreme, eu la ora 5 și jumate... Nu, nu, nu, nu, nu. răspundeți la întrebarea la cu ora anchei, 8. Dar... noastră, evitați un răspuns în momentul nu, de față. Așa, Atenție, nu l-au împușcat la ora 8. Nu l am împușcat. Eu, eu... Dar la, la cât ora l am împușcat? La 8 și 20, eu la ora 8, fără 5, am dus-o pe fata mea la școală. Deci străzile nu mai erau pline de copii. Străzile se golesc de copii la ora 8. Și o a fost împușcat, el a mers, a sărit gardul la casele alea, într-o zonă industrializată. Se poate verifica asta, că nu mănânc, că nu vorbesc prost. Răzvan, spuneți-mi da. ce decizia ați fi luat, pentru că evitat să spuneți asta. Eu nu l-aș fi... a fost execuție, pur și simplu. Aș fi încercat să dau cu tranquilizante și spun asta pentru că sunt convins că nu... Riscul era să-l mai fugăriți încă 3-4 ore pe străzile din Sibiu cu tranquilizante, până când ursul fugărit și devenit în, și mai periculos prin faptul că e hăituit, întâlnea un om și-l mânca, sau nu-l mânca, l-a Colovitură de la și gata? Ursul ăla mare, așa cum s-a dat pe internet, că e un urs mare a încăput într-o jardinieră. Ăla era un, cel mult un ursuleț. Mm. Asta este opinia mea. L-am văzut am Cam câte kilograme la... avea ursulețul la opinia noastră. Nu știu, poate că o fi avut 100 sau ceva cam de. Cam așa. De, de pe imagini era un urs de dimensiune unui om, cam așa era de mare. Deci că era ursuleț vedeți acum, eu vă înțeleg foarte bine sentimentele. Mulțumesc pentru telefon răzvan. Dar. Dar. Puneți-vă totuși în locul responsabilului Ca să vedem până unde mergem România în direct La Europa FM Te ascultăm 0372069599 Nu l-aș fi omorât, nu e un răspuns Întrebarea e ce ați fi făcut Cristi, bună ziua ce ați făcut Cristi, bună ziua Dați încet radio că ne auzim cu eco oh, Ok, bună ziua, am auzit mai bine acum, da? Sigur Ok, bună ziua Vreau să încep prin, uh, ai dat dreptate antevorbitorului meu, Răzvan, parcă, uh, a fost, efectiv a fost o execuție, vă dau un exemplu, locuiesc în Brașov, în Cotle mai exact. Uh, noi la Brașov avem acolo, la răcătă, știți foarte bine situația, coboară frecvent, coboară urși în uh, oraș, la perioane, da. la mâncare, ia da. Nu s-au împușcat și nu coboară nimeni. Nu vine să-i execute în fiecare seară cu mitraliera sau mai știu eu ce arme. E o mare. Da? Se găsesc diferite, se pot găsi diferite. Din ce știu uh, eu, în brașov și vin în cartierele din margine, de lângă pădure. Noah, uh, noua. A Răcădou, zis... Ok, exact. exact deci, aici exact. aveam o situație cu un urs în centrul Sibiului. Orice altă situație se putea găsi, dar nu împușcarea, pentru că vis-a-vis -vis de ceea ce a spus și dumneavoastră mai înainte la radio, vis-a-vis -vis de chestia cu să facem meeting, să ieșim în stradă, vis-a-vis de fondul de vânătoare, este un lucru foarte clar că în țara asta se urmăresc interese pentru a declara un fond mai mare de vânătoare pentru a-și face unii interese. Este un lucru foarte clar și evident. Este un lucru foarte clar Poate fi adevărat, nu e nimic clar Și nimic dovedit în acest sens Se face o investigație face Atenție o investigație. Da dar oricum, oricum, pădurile care le avem și fauna care încă mai există în pădurile României, avem cele mai, cele mai sălbatice păduri din Europa încă, încă. Cu, cu să, cele mai cu peturi, uh, în același timp, tot noi le avem. Cele mai cu peturi, da, asta face parte din floră, din fauna, într-adevăr. Vedeți ce, ce amuzant am fost eu? Da, deci eu vă de da, peturi da. și dumneavoastră ziceți că sunt amuzant. Deci nu, e chiar o realitate, oriunde te duci. Pacate, deci nu în pădurile pacate, virgine, da, da. că dacă e virgine n-au peturi, cred. Dar... În, toată lumea, în toată lumea există, eu locuiesc... Nu ca la Maria. noi, dumne, la noi plângi. La noi plângi când vezi câte un râu de ăsta care, nu știu, trece printr-o zonă pe unde mai este lumea la grătar, plângi, că el ad adică el nu mai vezi suprafața apei. Vezi petru. Este vorba de educația individului aici, ține, ține de, indi, de fiecare educație a individului în parte și de ceea ce simțul de răspundere al nostru. Educație cu forță, nu se poate, clar. Dar asta este altă discuție. Nu, nu e altă discuție, e fix aceeași discuție. Deci, dumneavoastră, care vreți educație din asta, spuneți-mi ce decizie ați fi luat în legătură cu ursul Clar, orice altă decizie... Păi nu, nu, spuneți una, că oricare alta e orice. Tranquilizarea, tranquilizarea, tranquilizarea ursului și dus într-un uh, mediu al lui sau într-o grădină zoologică... Da, era ideal, era, dar a ieșuat. Era ideal, era da. ideal. Da, dar a ieșuat această soluție. Dar, revin, scuzați-mă, să, uh, să nu ne trezim, cum ne-am trezit în România și ne trezim cu multe uh, așa zi după scripturi, că, de fapt, ursul nu a venit săracul din pădure. că, de fapt, a fugit dintr-o grădină zoologică. Sau l-au adus vânătorii. Eu ce vă spuneam la Exact! Să nu ne trezim, așa te-a zis. Dole, nu e câine e urs? Nu înțelegeți diferența? Bine, nu că de câine a... am duce lipsă, dar spun așa, la modul general. Da, o monitorizare mai, mai clară. De ce nu s-ar pune uh, o populație de urși din România, de ce nu li s-ar pune un, un chip? Să se aibă clar o evidență, unde e, când e, unde pleacă, să știe toată lumea, să știe cei care se ocupă de ei, unde și când sunt, să umble de capul lor, chiar așa. Acum vă dau un exemplu vis-a-vis -vis de, că spunea sau un antevorbitor, spunea că haide să vindem urșii visă. Da, a fost o chestie, s-a văzut în stați, stați așa un pic, deci asta cu urșii, cu cipu. Nu cred da. că, adică, nu... Nu, nu prea ai cum să faci chestiunea asta Mai ales că noi avem niște mii de urși în România Adică ceea ce spuneți noastră E că vă uitați prea mult la National Geografic Dar nu e altceva, da. să știi Adică e ne nerealist și n-ați propus încă nicio soluție Cristi Dați vei să vorbești și cu Florin? Da, da, vă rog Vă mulțumesc vă. foarte mult, Cristi Bună ziua, Florin Alo? Florin Bună ziua, vă ascultăm Bună ziua, domnul Moise Eu aș putea să spun că nu sunt de acord Cu antevorbitorii mei Să vă întreb o chestie zic așa normală s-a dificulat că ursul s-ar fi urcat pe acoperiș și a spart geamurile la casa respectivă acum ca orice om dacă și vânător fiind sau nu dacă dețin o armă de vânătoare și mă trezesc cu ursul la mine în casă dar ce o să fac domnul Moise să negociez cu ursul, cu și mei în casă și mai este o problemă la ora 8 și 20 cum a spus dumneavoastră sunt copii care nu învață de dimineață să zicem. Da, asta că da? se golesc străzile de oameni la ora 8:20 okay, a normal, fost trasă eu de consider, Eu consider că s-a luat o decizie cât se poate de corectă, pentru că dacă nu a reușit tranquilizarea, mi se pare normal să fie împușcat. De ce, domnul Moise, să ajungem să facă niște victime în rândul copiilor, în rândul oamenilor? Doamne, să nu țineți cu natura, Cristi. Nu, nu este vorba așa, domnul Moise, că și eu țin cu natura, dar dacă ajungem în mijlocul orașului Sibiu, să alergăm un urs, și să nu reușim să-l mobilizăm după trei ore, mi se pare normal să-l împuși. Uh -huh. nu, nu urmăresc niciun interes, nu sunt vânător, nu sunt, dar nu mi se pare normal. Dar cu soluția cu autostrada care se mai amână trei ani și vreo 200 de aproape 200 de milioane de euro, dacă nu mă încerc, vreo 100 și ceva de milioane de euro ca să treacă pe sub munții cu urși, asta cum vi se pare? Domnul mai se trăiesc în România, știu la ce să mă aștept. N-ați răspuns la întrebare. Mi se pare tot o prostie, domnule Moise. Într-adevăr, aveți dreptate, dar punctul meu de vedere, vă spun sincer, eu, eu n-am afirmat nimic. Doamna a zis că vi se pare o prostie, n-am zis nici că e bună, nici că era. Mi se pare o prostie, nu am revenit la decizia care a spus o mai devreme dar consider că s-a -a, a fost o soluție de moment și nu consider că ar trebui să să facem atâta tebatură Vai, domnule, s-a ambușcat un ursuleț de 100 de kilograme. Să fim serioși Un ursuleț de 100 de kilograme poate să omoare o grămadă de oameni, copii și tot ce ține. Clar, E punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Nicu, bună ziua! Bună ziua, domnul Moese! Vă ascultăm. Ești parțial corect, de acord cu vorbitorul meu, dar, prin de veterinar, din cauza agitației, tranquilizantele nu-și mai fac efectul atât de rapid că ne așteptăm noi. Și atunci, singura soluție, împușcarea când se nu coarece victime. Să deci să înțeleg că sunteți medic veterinar și în Marea Britanie văd numărul după numărul de telefon nicu. Nu, sunt din România. Sunt din zonă montană, în fermă, știu ce înseamnă urs, știu ce înseamnă lup, știu tot pentru că avem multe pagube făcute de urs. Nu știu de ce mi-arată softul nostru că ne sunați din Marea Britanie. Nu, nu, nu. nu. Ok, bine, nu. hai, să lăsăm așa. E între noi și softul nostru. Deci dumneavoastră sunteți medic veterinar, stați în zonă montană și vânător. Nu sunt vânător, sunt fermier. Dar aveți pușcă? Nu. Nu aveți pușcă? N-am pușcă. Okay. pușcă. Ok, ok. Deci nu ați explicați faptul că tranquilizantul nu funcționează atunci când sau În, în multe din situații... Nu îți face efectul atât de repede cât ne așteptăm noi în situația când un animal este foarte agitat. Uh -huh. Și atunci care era de soluția? De soluția, singura soluție, dacă de trei ori s-a încercat tranquilizarea lui și nu s-a reușit, e normală împușcară. Au fost un ur care nu avea valoare, l am văzut și eu pe internet. Un ur fără valoare. Deci, nu a fost un ur de 400, de 500 de kg plus fără valoare. De, care... Fără valoare de trofeu, ziceți dumneavoastră. Exact. Dar de unde, de unde, de unde știți dumneavoastră asta cu trofeele? Că eu, de exemplu, nu sunt vânător ca și dumneavoastră și nu știu asta. Am cu terminat trofeile. liceul ți-l înainte să mă fac mediu veterinar. În același timp, mie mi se pare o viață Chiar și de urs mai valoroasă decât un trofeu Indiferent câți bani ar fi un trofeu E, e normal, e normal Și acum poate că mă atacă cei cu protecția animalelor Să ștau așa, dar viața unui om O putem să o cotii, putem pune valoarea pe ea Nicu, iertați-mă Un ce... animal Iertăți-mă. Deci ce vă învață la uh, facultatea De medicină veterinară? Că mie nu mi-e foarte clar De trebuie să protejați oamenii de fapt de animale Nu, noi trebuie să protejăm. Noi când am terminat Stați am de făcut, noi am de pus, ca și medici umani un jurământ uh -huh. În care trebuie să protejăm atât viața oamenilor atât Și a animalelor Și atunci cum puteți să puneți în balanță viața unui urs De 100 de chile, fie el și de 100 de chile Cu valoarea lui de trofeu de vânătoare Știți, nu vorbim despre porci aici Mâncăm toți nu scripturi de nimeni... porc, știți Și atunci sau au Știu. chiar toți Știu. Dar gândiți-vă că am pus în primul rând situația în care s a aflat în mijlocul unui oraș mare din România Plin cu persoane în care un animal domestic, un cal care se sperie... Nu ați zis asta. Tine. Asta spuneți acum. Doamna ați zis că n-a avea valoare de trofeu. Am zis și că n avea valoare de trofeu, dar dacă s-a încercat tranquilizarea lui și nu s-a putut face, da. nu s-a realizat tranquilizarea, dormirea lui, că poți să-l munci de acolo în pădure sau în grădină zoologică, nu? Nicu, până unde merge calculul ăsta de oportunitate? Uite, am tot dat exemplu cu autostrada Deva Timișoara. Nu, cu sunt de acord cu crearea pasajelor de a trece animalele sălbatice. Sunt foarte de acord, Nu ați înțeles, pasajele sunt pentru oameni. Deci. Sunt pasaje făcute pe autostrăzi din Polonia și în. Știu ce spuneți, noastră, nu e cazul. Eu vorbesc de niște tuneluri, nu de niște pasaje prin care intră autostrada protejând zona. Deci, cum înțelegeți? Deci, să nu le facem încât să le protejăm animalele noastre. Deci, asta e un lucru corect. Dar în situații de urgență, asta a fost o situație de urgență, nu? Hai că mâine prindem un terorist cu o bombă, se dezvlață în centrul Bucureștiului, la Piața romană. Sau unde introduce un a alt, a alt caz. Un terorist intenționează să facă rău. Un urs nu a ajuns accidental probabil acolo. Accidental, e speriat, e un suflet Din cauza Poate deveni, da. Devine periculos. Nu poate deveni. El devine. Uitați-vă la știri când foarte mulți urși ajuns și în gospodării, au atacat oameni. Bogdan, ce ziceți de argumentele lui Nicu? Bogdan? Uh, bună ziua! Bună ziua! L-ați auzit pe Nicu? Uh, parțial, da, sunt în mașină, conduc, sunt și la, la servici. Am auzit parțial și antevorbitorii mei. Uh -huh. uh, de la început vreau să spun că sunt și vânător, sunt și un ecologist convins de mic, să zic, nu fac parte. Toți vânători zic asta. Nu există... Uh, mă, ecologie, la ecologie eu mă refer și, de asemenea, să și pescar și prefer uh, când uh, merg pe, în locuri, în din locuri publice, pe băl sau pestea. Din păcate trebuie să-mi strâng unele și o fac frecvent. Uh, eu asta văd ecologia. Uh, partea cu urși acum. N-am -am urmărit la televizor pe internet. Da, nu știu. Iertați-mă, la vânătoare există varianta catch and release. Nu există varianta Deci nu puteți să trageți cu. Trageți da, cu vopsea, da, așa ca la paintball. Scapă și ursul nu și nu asta. No, no, no, no. Scrieți acolo, trageți no. un. A? Nu, nu există. Uh, varianta asta cu protejarea animalelor, să zicem checienilis, ar trebui să o facă într-adevăr. Și printre vânători sunt uscături ca în orice pădure. Uh, evaluarea fondurilor de vânătoare și a vânatului de pe ele ar trebui făcută de niște oameni competenți, până la urmă, nu pe interese. Sunt convins, bunător. sunt vânător, ne vânez la altceva, nu, nu vânez vânat uh, mare, Bă, preferițe a -a fața mie, vânat mic, uh, Prefer. Uh, sunt vânător cu câine de arăt. Mi-au plăcut uh, câinii de mic. Cât costă armele. o pușcă? O pușcă costă de la 100 de euro până la, la cât îți permiți. Nu de că vă întreb, o pușcă de vânătoare. O pușcă de vânătoare, o lisă, nu știu, cred că pleacă de la 100 de euro. De ce? De Undeva că, la prețul unui că... aparat de fotografiat, de exemplu. Bineînțeles, da. Adică dacă ați înlocuit pușca cu un aparat fotografiat de fotografiat? Am făcut asta de multe ori. Am făcut și asta de multe ori. Ți-am spus, prefer să merg la vânătoare cu câinele, cu camera pe cap, cu aparatul foto. De multe ori nu am tras. Prefer să vunez, să filmez câinele când este în aret. Am făcut niște cursuri de fotografie, nu le-am terminat până la urmă, tocmai pentru a poza uh, vânatul în, în mediul lui natural. Ok, Bogdan. dar Nu trebuie să. sunt ești genul să care dresează exagerăm. ursul, să înțeleg. Deci, dumneavoastră, Nu, n-am nu sunteți... treabă cu urșii, ți am spus. Dar, dar dacă, erați astăzi dacă erați șeful dispozitivului de urgență azi, din ce Sibiu Ce s-a întâmplat astăzi, mie mi se pare că este fix ce se întâmplă în România. Mi se pare că este incompetență. Trebuiau luate niște măsuri, habar n-am, nu sunt uh, polițist, nu sunt jandar, nu sunt veterinar, nu sunt, uh, nu, nu sunt, trebuiau luate alte măsuri. Într-adevăr, ursul nu trebuia împușcat, trebuia găsit o modalitate de a, de a se captura ursul sau de a se tranquiliza. Am auzit ceva, antevorbitorul meu care este medic veterinar și a spus că există cazuri în care nu se poate tranquiliza, că e agitat. Și ea are pare sens ceea ce spunea, într-adevăr. Da. Trebuia găsită o soluție. Dacă nu s-a putut, până la urmă, într-adevăr, este totuși un animal de 100 de kilograme, cum s-a spus, am, am auzit. Asta m-a apreciat animal... așa, după imaginile de la Acum televizor. Acum apreciem, da, dar totuși un animal sălbatic de 100 de kilograme poate fi foarte periculos. Poate da. fi, într-adevăr. Și atunci, normal, prefer să salvezi viața unor oameni sau asta decât un animal. A, asta e, până la urmă. Noi, om um, am ajuns în vârful lanțului trofic ne permitem să facem poze, să facem selecția asta și poze, selecția deci ne... băi asta. asta spun, selecția asta și o facem ori prin împușcarea vânatului, selectiv Așa. ori prin pozarea lui, prin crearea de autostrăzi, cum ai spus tu, de tunele de ce, alte chestii am, am ajuns acolo încât putem să determinăm ce facem de acum înainte cu vânatul noi totuși în România, fiind și vânător, ți-am zis bine, deșez, uh, Incredibil de mulți străini vin și vânați în România Incredibil Și asta de e un mult. lucru bun sau rău? Că nu mi e clar uh, Nici mie nu mi-e clar Dar totuși uh, văd, uh, Îmi dau seama de o chestie Noi în România încă mai avem vânați da. Încă mai avem vânați Străinii nu mai au Și de-aia preferă să vină în România Să dea bani mulți Într-adevăr Noi ce... câștigăm pe da, e, da, de da, da, da, știți Dar, Torture. să pierdem. Cosmin... ar putea ca bă, copiii mei să vadă animale doar la muzeu sau în fotografii. Am s înțeles, Bogdan, se, -se termina emisiunea din păcate, trebuie să o închidem aici, dar în esență, Acum s-ar putea. Zici, eu stau și analizez emisiunea de fiecare dată când mă apropii de final, mă gândesc, Doamne, ce am vorbit astăzi la România în direct? Și îmi pun de fiecare dată problema. Cel mai important lucru e să fii sincer, să înfrunzi adevărul. Mie mi se pare că astăzi am făcut pur și simplu, azi, noi toți, o emisiune ipocrită. Știți, suntem încă țara care își vinde copiii și care uh, își vinde orice, nu mai vorbesc. Deci, dezbatem, dezbatem dacă ne vindem animalele. Vă mulțumesc! Ne auzim și mâine de la Craiova. Mare atenție! Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.